El disc, el nostre mini espai en el qual convidem a un artista a parlar-nos, a indicar-nos a fer-nos saber coses, sentiments pensaments de les cançons que en formen part del seu àlbum, del seu projecte Des de fa uns dies que ens està acompanyant la Clara Bonfill i ella ho fa amb les cançons del seu disc L'altra cara de la l'Avanera Sabem què en pensa, què ens en diu aquesta extraordinària artista d'una de les cançons que forma part del seu disc L'altra cara de la vanira. És concretament una peça que es diu La pell freda, que seria com la continuació d'una altra cançó tan clàssica en el món de la vanira. Ella mateixa ens en parlarà. ja he fixat que les avaneres les dones no parlem en primera persona. sempre parlen de nosaltres de com sentim del que pensem, som subjectes passius. Això passa perquè històricament els que han escrit les avaneres són els homes, els homes que anaven a la guerra de Cuba, els indianos, els homes que, que anaven a pescar i es trobaven a la taverna. I a l'altra cara de la manera una de les coses que volia era que parlessin aquestes dones que habitualment no parlen a les havaneres. Ara sentireu l'altra cara del llop de mar. Es diu la pell freda, la cançó, i la que parla és la dona del llop de mar. Eh? Qui em vaig imaginar la història d'aquesta dona eh? que durant tants anys, tants anys va esperar el seu home patint que tornés del mar i veu com ara que ha deixat el mar enrere encara li agrada més la pell freda del mar que no pas la seva. Tant de temps esperant a pot Tantes hores a casa plorar. Quantes nits de tempesta he patit, quantes xarxes d'amor he teixit i al final sempre t'has escapat com un peix amb escates d'argent entre els meus dits. No puc lluitar contra el seu blau ni m'agradar al seu horitzó que la pell freda que la trau és la del mar i no pa jo no puc lluitar contra el rocam ni barallar-me amb posidor potser l'onatge al cap dels anys Mal tornarà altre cop a por. Els teus llavis ja no tenen sal i l'esquena no et crema del sol. Matines per anar a pescar I la barca és llenya pel foc Però els teus ulls brillen infidels Cada cop que la mare s'aprop A prop de mi No puc lluitar contra el seu blanc que la pell freda que la trau és la del mar i no pajó. No puc lluitar contra el rocam ni barallar-me amb posidor. Potser l'onatge al cap dels anys Me'l tornarà altre cop a port Al llop de mar Així han gaudit una vegada més de les paraules de la Clara Bonfill en respecte a les cançons que formen part del seu disc L'altra cara de la l'Avenira. Amb ella ens ha acompanyat aquest tema anomenat La pell freda. El disc, un minispai per conèixer més bé els nostres intèrprets i les seves cançons, amb Rafael Corbí.